Розбили орду таки з берега, відігнали та добре змотлошили. Вони тепер на шлях поза десяту межу обминати будуть. Ми не втратили ні одного чоловіка. Здавалося, що старий від цієї вістки ожив. Він хотів підвестися, йому поміг син, і він сів на постелі. Тепер побачив Тарас, як від учора неміч його зломила. Лице, наче хто сірим болотом, обмастив очі поблякли і глибоко голову запалися, ніс закарлючився і понад сивим вусом пригнувся до броди, що тепер стерчала мусокира. На поморщених руках понабігали сині жили. «Що у вас болить, дідусю? «Нічого, сину. Костомаха насілася мене забрати. А вже пора до того. Дев'яносто літ минуло. Годі далі людям заважати та даремно галушки їсти. Приходить мені кінець. «Ще час, дідусь, уминеться, одужаєте, ще поживемо», говорив Тарас на потіху, хоча сам цьому не вірив, бо вже не було кому жити. «Говори, здоровий, та воно не так. Коли б у мене що боліло, то я б знав, що я хворий, а то не болить нічого, тільки моя сила вся пропала, минулася. Слухайте, мої діти, а хто не почує мого голосу, то хай тим інші перекажуть. Я служив громаді вірно весь мій вік». Нашому селу добра і гаразд бі бажав. Та коли я девчому прогрішив, або кому несвідомо кривду зробив, то прошу вибачте мені. Вмираю, чуючи, що Господь простив мені мої гріхи. Вмираю тихо, не мучуся. Востаннє хочу вам один заповідь передати, мої діти. Любіться взаємно, слухайте вибраних старшин. Якщо ми на цій пустелі дотепер не пропали, то лише тому, що стояли один за одного. Кажу вам... Що коли б цього не було, то по Тарасівці і сліду не залишились би. Так буде й далі. Кожне хай громадське добре ставить понад своє власне життя. У громаді сила. Бог нас благословив. Нам щастило. Це для взаємної любові. Бо любов – то найвища Божа заповідь. Де любов, там і Бог. У хаті стало тихо-тихесенько. Чути було, як мухи на вікнах бриніли. «Не згадуйте мене лихим словом». Моліться за мою душу. Тарасе, підійди до мене. Мій любий хлопче, спасибі, що ти мене в усьому слухався. Я на тебе всю надію покладаю. Живи так далі на доброї слави славу нашій Тарасівці. Та чому я тебе не бачу?» А він почав мацати руками. Тарас підклав свою голову під його руку. «Любіться, дітоньки, я вас благословляю. Хотів іще підвести руку, та вже не міг. Рука впала йому на груди перехилив голову на груди сина і перестав жити обережно поклав син батька на подушку і закрив розплющені мертві очі боже сказав важко син і насилу стримав сльози внуки та правнуки почали за дідусем голосити тоді журавель який теж прикусив губи щоб не заплакати сказав тихо діти не голосіть не викликайте до чистого світу усім нам прийде кінець та дай же, Господи, щоб так безболісно, помолимся за його праведну душу. І всі стали навколішки, і ті, що в хаті були, і ті, що стояли довкола хати на дворі. Тарас не витримав, пропхався крізь юрбу до сіней, спер голову на одвірок і заплакав так, що дрижав усім тілом. Він дуже любив старого Кіндрата. Аж тепер згадав собі, що ще не був у хаті, наче частина моєї душі убула. Сказав крізь сльози до мами жінки. Тепер уже не буде з ким щиро порадитися. Лише на свій розум покладатися треба. Два дні лежав Кендрат у своїй хаті, обставлений горючими свічками. Лежав у дубовій домовині, зробленій ще за життя. Люди заходили в хату, молилися стиха та перешіптувалися, наче боялися мерця збудити. Не було в усьому селі ні одної людини, яка б його лихим словом згадала. І кожна хотіла востаннє поглянути на добрячого дідуся, що мов той Мойсей вивів їх з-під фараонської кормиги до обітованої землі на гаразд та раювання. А він сердешний лежав, наче тільки що заснув. Здавалося, що ця поважна голова старого і тепер думає над добром і безпекою громади, який віддав себе всього на послух. Щодня приходив панотець із дяками і правив над борцем парастаси. Нарешті прийшов день похорону, усе село зійшлося святково одягнене, принесли корогви і оперли їх до хатньої стріхи. Заїхав перед хатою віз, запряжений чорними волами, прийшов у хату панотець на Дівризи. Розпочалася відправа, люди шептали молитви. Та коли заспівали содухи праведни, всі заголосили. Чути було в усіх закутках Великого Майдану один сердечний плач. Повезли домовину в церкву, поклали на марах. Останню ніч на землі переношував кіндрат у тій церкві, яку сам поставив і яку увесь свій вік тут у степу пережитий так сердечно любив. На другий день уранці задзвонили дзвони, люди поспішали на майдан коло церкви, відслужили службу Божу, відправили панахиду. Відбулося... Посліднє цілування, усе село пройшло, плачучи, тепер несли домовину сини і внуки, поклали її на віз, замаяний зеленню. Та в цю хвилину примарширувала сотня піхотинців з мушкетами.